Allah yuhibbut tawabina Wayuhibbul mutatahirin Na wanakuliza juhi ya hili Waambie huo ni uchafu Basi jitengeni Na wanawake Wakati wa hili Wala msi waingiliye mpaka watahirike Wakisha tahirika Basi waendeeni alivyo kwa mbrisheni mwanyezi mungu Hakika mwanyezi mungu Huwapenda wanaotubu, huwa Na huwapenda wanaojisafisha. Huwa Nisa'ukum harthul lakum fa'atuu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum Wa attaku allaha wa'alamu annakum mulaquuh Wa bashiril mu'minin Wa kezenu nikama kondezenu Basi ziendeni kondezenu mpindavyo Lakini jitangulizieni kheri nafsizenu, namcheni mwenyezi mungu, najweni kuwa hakika nyinyi mtakutana nae, na wapi bishara njema wa umini. Wa la tajalu allaha urdata li aimanikum an tabarru wa tataku wa tuslihu bayna nnaas. Wallahu samirun alim. Wala msifanya jina la mwenyezi mungu katika vya povenu kuwa ni kisingizio cha kuwacha kufanya wema na kucha mungu na kupatanisha baine ya watu. Na mwenyezi mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. La yuakhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yuakhidhukum bima kasabat kulubukum. Wallahu ghafurun halim Mwenyezi mungu hakushikeni kwa vya povienu vya upuzi Bali anakushikeni kwa yana uchuma nyoyo zenu Na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe na mpole Lilathina yuuluna min nisaihim tarabbusu arbaati ashhur Fainfau fa inna Allah ghafuru rahim Kwa wana wapa watajitenga na waki zao Wangoje mizi mine Wakirejea basi mwenyezi mungu hakika ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu Wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim Na waki azimia kuwa patalaqa, بسم من يذمغو ني من يكسيك يا نمجوزي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قر ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فيه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 Walirrijali alaihin nadarajah. Wallahu azizun hakim. Na wanawake wali waachwa wangoje peke yao mpaka taharatatu zipite. Wala hai wajuzi kuficha alichoumba mwenyezi mungu katika matumbo yao. Ikiwa wanamuamini mwenyezi mungu na siku ya mwisho. Na wawume wao wanahaki ya kuareyesha katika muda huo. Kama wakitaka kufanya sulhu. Na wana waki wanayohaki kwa sharia kama ili haki ili uju yao. Na wanaume wanadaraja zaidi kuliko wao. Na mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Na wanakuuliza juu ya kuwaingilia wakezenu wakati wanapukua na adamu ya mwezi. Hezi. Waambia kuwa hezi nuchafu. Basi jizuieni kuwaingilia wakati wake mpaka tahirike, yani wasafike. Wakitahirika, basi ingia nini nao katika njia za maumbile. Na ikiwa mtu amefanya makosa katika haya, basi naatubu. Na, na mwenyezi mungu anapenda wajawake wakithiri toba na usafi kutokana na uchafu. Ilimu ya kisasa zimethibitisha kuwa wakati wa ya yanaweza kuwa madhara kwa kuwa zalio huweza kupata marathi pindi likiingiliwa na vidudu vya marathi ambavyo ni vipesi kuingia wakati wa kuingiliana na mwanamume. Marathi hayo huenda ya kasababisha mwanamke ya siweze kuzaa. Mwanamume nae huambukia marathi hayo kutokana na mwanamke kwa kupitia njia za mkojo na maradhi yakapanda juu mpaka mafigo yakaharibika na kuathirika viombo vya na mwanamume naye akawa hawezi kutia mimba maradhi haya huleta machungu makubwa watu walikuwa hawajui lakini Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na mwanamke anapokuwa na damu anakuwa hana raghaba ya kuingiliwa basi kumuingilia wakati huo Wenda kukamletea hali ya nafsi mbaya na chuki kwa jambo hilo. Wakezenu ni muahali mwakupatia uzazi. Kama vile mbegu inavyotoa mmea. Basi ni halali kwenu kuwaingilia vyavyote kwa sharti ya kupitia njiya za uzazi. Na mcheni mwenyezi mungu wala msimuasi katika kukaa kwenu na wanawake. Namjue kwa ke. Na mtakutana nae na mnajukumu kwa ke furaha ni ya hao wanausimama juu ya mipaka yake mtokufu na hawaikiuki mthilichezea jina la mwenyezi mungu katika kukithirisha viyapo kwa ni hivyo inakuwa ni kinyume na kulitokuza jina la mwenyezi mungu na hakika kujilinda na kukithirisha kuwapa kwa jina la mwenyezi mungu ndiyo hupelekea vitendo vyema na kuchamgo na kuweza kusuluhisha baina ya watu mwenye kujilinda hivyo huu anatukuka cheo katika macho ya watu na anakuwa anaminika na kauli yake hukubalika kwao na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno yenu na yamini zenu na mjuzi wa Mwenyezi Mungu wamkusameheni baadhi ya yaminizenu. zenu lelo mtu ulimini mwake katika viapo bila kukusudia wala kulitia moyoni au akaapa kwa kuamini kuwa limetukia na halikutukia Mwenyezi mungu haya chukuli hayo, lakini anakushikeni kwa mnawe ya azimia katika nyozenu kwa ya au haya kuwa. Na kwa kusema uongo pamoja na kuwa pia yamini, hakika mwenyezi mungu ni mwenye kumungufiria mwenye kutubu, ni mpole, anasameri silo kusuli wa moyoni. Na hawa waliwa hapa kuwa, hawa atawakaribia wakizao na wangoje muda wa miezimine. Wakiwaingilia wakezao mnamo muda huu, ndoa itaendelea Lakini yu yao ni kafara kwa yamini yao Na mwenyezi mungu wamiwasame na anakubali kafara kwa rehma yake kwa hurumia Na ikiwa hakuwaingilia wakezao katika muda huu, inakuwa hayo ni madhara kwa mwanamke Basi hapana ilo talaka tu Na mwenyezi mungu na mwenye kuzisikia yamini zao na mwenye kuzijua hali zao na ata wahisabu kwa hayo siku ya kiyama ya wapasa wangoje bila kufanya pupa ya kuolewa muda wa hezi tatu ili kuhakikisha hawana mimba na kujipa nafasi ya kumkinika kurejiana wala halali kwao kuficha mimba au damu ya hezi huo ndiyo muendo wa wanawake wanamuamini mwenyezi mungu na kukutana nae siku ya akira na wawume zao wanayohaki kuwarejea katika ule muda waeda. Na wanaume wanapotumia haki, wakusudie kupatana siku thuru. Wanawake nao wanahaki mfano wajukumu ilo juu yao katika mambo ya siukua kinyume na sharia tukufu. Na wanaume wanadaraja juu yao ya ulinzi na kuyahifathi maisha nyumbani na mambo ya watoto. Mwanyezi mungu subhanahu yuko juu ya wajawake. Na yeye ndiye anawatungia sharia Zina zofikiana na hikma. Zingatia. Habari ya Eda ya mtalaka. Lemefasiriwa na neno kurui. Na wanazuni wengi kuwa ni hezi. Na wamefasiri shafiri na malik kuwa ni tahara. Khabari nyingine za Eda zita kuja badai. Sharia ya Eda imekuja ili kuhakikisha kuwa ipo mimba au hapana kwani hayo hayawezi kuhakikishwa ila baada ya kupita hedhi yani tahara tatu kwani mbegu za uzazi haziwezi kuishi baada ya hedhi tatu mwenye mimba kwa kawaida hatoki hedhi na akitoka ni mara moja au sana mara mbili kwani hakika hapo ile mimba huwa imepevuka kwa muda huo hata kufikia kujaza eneo lote la tumbo la uzazi Na kwa hivyo, ikazuia kuteremka damu ya mwezi. Hiyo ni kudra ya mwenyezi mungu katika kumba kwa ke. Na hayakuwa hayo ya na juulikane na warabu, na wala hayakuwa ya juulikane na nabi asiejua kusoma. Lakini mwenyezi mungu alimteremshia Kur'an, haka mfunza yeye, na haka umma wake. Na sababu ya pili ya sharia ya eda, ni kumpa fursa ya mtalaka kurejea kwa mumewe, baadi ya kuwaza na kufikiri na kutua na hapo ni mweme kusema ni mekurejea lakini hii itahisabiwa ni moja katika talaka tatu mwanyezi mungu amempa mwanamke haki kama zile zinazo yeye. yaye na mwanamume ampewa cheo chaulinzi na kuhifadhi na juu yake ni wajibu wa uadilifu uislamu ndio uliyompa mwanamke haki ambazo hakupata kupewa na mila zote zilizotangulia Kwa Warumi mwanamke alikuwa ni kija kazi wa nyumba ya mumewe ana jukumu lakini hana haki Halikadhalika kwa kwa Wajemi na vivyo hivyo katika dini za Kiehudii Kikristo na Kibaniyani Paulo ameandika katika 1 Korinto Wanawake na wanyamaze katika kanisa Maana hawana ruhusa kunena bali watii. Kama vile, inenavyo taorati nayo, na wakitaka kujifunza lolote, na wawulize waumeza wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu kunena katika kanisa. Moja korinto, sura kumdane, thalathinane, hadi thalathinatano. Kwa maana kweli, haimpasi muanamume kufuni kwa kichwa. Kwa sababu yeye, ni mfano na utukufu wa Mungu lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume maana mwanamume hakotoka katika mwanamke bali mwanamke katika mwanamume wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume 1 Korinto 11:7-9 mwanamke anajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, wala kumtawala mwanamume, bali hawe katika utulivu. Kwa mana adamu, diye alia kwanza, na hawa badaye. Wala adamu, hakudanganyo mwanamke alidanganyo. Kabisa, haka ingia katika hali ya kukosa. Moja Timoteo, sura ya pili hadi hadikumnane. Na hapa popote katika Biblia, panapokataza mayahudi au kristo kuwa wake wengi isipukua kauli moja tu ya paulo inayompelekeza askofu awe mke asiezidi moja kauli hiyo iko katika waraka wakwanza wa paulo kwa timoteo tatu nuktambili basi sa askofu awe mtu asela umika mume wa mke moja mwenye kiasi na busara mtu wa taratibu na kadhalika. je ni uislamu au kristo Uliomwe kachini manamke.